Озвучено Книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Генрі Катнер. Те, що вам треба. Так було написано на вивізці. Тім Кармайкл, який працював у газеті, що спеціалізувалась на економіці, і підробляв, постачаючи сенсаційні і неправдиві статті до бульварних газет, не відчув чогось особливого у тому, що напис був задом наперед. Він гадав, що той дешевий рекламний трюк, який дуже рідко зустрічається на Парк Авеню, де вітрини магазинів вирізняються своєю класичною респектабельністю, і це його дратувало. Він пробурмотів щось сам до себе, микаючи вітрину, але раптом повернувся і підійшов ближче. Спокуса осягнути зміст написаного була велика, хоча його роздратування зростало. Кар Майкл стояв перед вітриною, задерши голову і подумки повторював «Ми маємо те, що вам треба, як так?». Напис було набрано на великими літерами на чорній стрічці, що перетинала вузьке вікно вітрини. Унизу була шибка згнутого просвітленого скла. Крізь вікно Кармайкл зміг розгледіти шматок білого оксамиту з кількома предметами, дбайливо розкладеними на ньому. І цвях, лижа і діамантова тіаре. Це нагадувало декор у стилі Сальвадора Далі для Картьє чи Тіфані. Ювелірна крамниця. Подумки запитав Кар Майкл. Але до чого тоді те, що вам треба? В його уяві одразу постали мільйонери, які страждають від неможливості знайти підхоже на мисто сперлів, багаті спадкоємці, що проливають гіркі сльози у пошуках зірчастих сапфірів. Принцип торгівлі предметами розкоші полягає в тому, що треба спарувати примхливий попит з пропозицією. Дуже небагатьом потрібні діаманти. Лише вони хочуть і можуть дозволити собі купити їх. А може тут продають казкових джинів у пляшках, гадав Кармайкл, чи чарівні палички. Принцип той самий, що й в атракціонах на Коні-Айленді. Пастка для легковірних. «Закликальник перед дверима, і народ платитиме свої десятицентовики і валом сунутиме до крамниці за два центи». Того ранку він був у поганому гуморі, і довколишній світ викликав у нього відразу. Його вабила перспектива знайти козла відпущення, а наявність репортерського посвідчення певною мірою її розширювала. Кармайкл відчинив двері і увійшов до крамниці. Це таки була парк Авеню. Жодних сумнівів. Усередині ані прилавків, ні скляних шаф зі зразками. Ця крамниця могла виправити за картинну галерею, бо на стінах висіло кілька картин, написаних олійними фарбами. Кармайкла вразило те, що атмосфера розкоші сполучалася тут з духом нежилого приміщення. За чорної завіси вийшов високий чоловік із ретельно зачесаним білим як сніг волоссям, рум'яним здоровим обличчям і блакитними очима. Йому було років 60. Вдягнений він був у дорогий, але не випресуваний твідовий костюм, що дисонував з декором крамниці. «Доброго ранку!» – привітався чоловік і швидким поглядом окинув одяг Кармайкла. Видно, він був трохи здивований. «Бажаєте скористатися з моїх послуг?» «Можливо». Кармайкл відрекомендувався і показав своє репортерське посвідчення. «Еге». Мене звуть Теллі, Пітер Теллі. Я побачив вашу вивіску. Ну то й що. Наша газета постійно шукає замовників реклами. Досі я не помічав вашої крамниці. Я тут вже багато років, відказав Теллі. Це картинна галерея? Та ні. Двері відчинилися. Зайшов рум'янолиций чоловік і сердечно привітав Теллі. Впізнавши відвідувача, Кар Майкл відчув, що крамниця швидко виросла в його очах. Рум'янолиций чоловік був значною персоною, дуже значною. «Я прийшов зарано, містер Теллі», – промовив він, – «але мені не хотілося відкладати». «Чи мали ви час дістати те, що мені потрібно?» «Так, ця річ у мене. Зачекайте хвилину». Теллі за ширмою, виніс невеликий акуратно загорнутий пакунок і дав його рум'янолицьому чоловіку. Той простягнув чек. Кармайкл встиг помітити суму і мало не ахнув від здивування. І вийшов. Його автомобіль стояв тут же. Кармайкл підійшов до дверей і виглянув на вулицю. Рум'янолиций чоловік був явно збуджений. Водій з флегматичним виглядом чекав, поки той квапливо розгортав пакунок. «Навряд чи мені потрібна реклама, містере Кармайкл», – озвався Теллі. «У мене добірна клієнтура, дбайливо підібрана». «Може, вас зацікавить наш щотижневий економічний бюлетень?» Теллі ледве утримався від сміху. «Не думаю. Це за межами моїх інтересів». Рум'янолиций чоловік врешті розгорнув пакунок і видобув з нього яйце. Наскільки Кармайкл міг бачити зі свого спостережного пункту коло дверей, то було звичайнісіньке яйце. Та його власник дивився на нього майже з обожнюванням. Якби навіть уявити собі, що всі кури на землі повимирали років десять тому, то й тоді б чоловік так не радів тому яйцеві. На вкритому флоридською засмагою обличчі з'явився вираз глибокої полегкості. Він сказав щось водієві, і машина, тихо рушивши з місця, ще з очей. Ви торгуєте сільгоспродуктами? — спитав Кармайкл. — Ні. — Тоді, може, ви скажете мені, у чому полягає ваш бізнес? «Я братше, утримався», – відказав Теллі. Кармайкл відчув, пахне сенсацією. «Звісно, я міг би дізнатись про вас через раду підприємців. Ви не змогли б». «Чому? Їм було б цікаво знати, що яйце, яке ви продали одному з покупців, обійшлось йому в п'ять тисяч доларів. Коло моїх клієнтів настільки обмежене, що я просто змушений призначати високу ціну». «Хм, а чи знаєте ви?» Один з китайських мандаринів прославився тим, що був готовий платити тисячі срібних монет за яйця, якщо було доведено їхнє стародавнє походження. «Той чоловік не китайський мандарин», – заперечив Кармайкл. «Ну досить. Як я вже казав, мені не потрібна реклама». «Гадаю, що ви помиляєтесь. Я деякий час займався рекламою, Вивіска написана задом наперед, а це і є звичайний рекламний трюк». «Тоді ви не психолог», – зазначив Теллі. «Просто я можу дозволити собі задовольнити власні примхи». Протягом п'яти років я щодня дивився на цю вітрину зсередини і читав напис ззаду наперед. Це дратувало мене. Чи ви знаєте, як дивно починає виглядати слово, якщо на нього довго дивитися? Будь-яке слово. Вона перетворюється на щось непідвладне людській мові. Тож виявилося, що у мене через цей напис починається невроз. Читання ззаду наперед не має ані найменшого сенсу, проте я продовжував читати і намагався зрозуміти зміст. Коли ж я став повторювати про себе «Аберт мав ось ет оміам юм» і шукати філологічні похідні, то покликав оформлювачів вітрин. А люди, яким потрібен мій товар, ходять сюди і далі. «Їх небагато», – проникливо мовив Кармайкл. «Ми з вами на парк Авеню, а утримувати тут крамницю – це коштує дуже дорого. Ніхто з тих, що мають низькі прибутки, та й середні також, сюди не зайде. Отож, ви маєте справу з верхами». «Так», – погодився Теллі, – «ви маєте рацію». «І ви не скажете мені, в чому полягає ваш бізнес?» «Я радше утримаюсь. «Що ж, я спробую довідатись», – це можуть бути наркотики, порнографія, переховування особливо цінного краденого дуже схоже», – спокійно зазначив містер Теллі. «Я купую крадені коштовності, ховаю їх в яєчному шкарлупинні і спродую своїм клієнтам. Або, можливо, те яйце було повне мініатюрних порнографічних листівок. На все добре, містер Кармайкл! До побачення!» Кармайкл вийшов. У нього було багато справ, але досада їх переважила. На кілька годин він став детективом, стежачи за крамницею містера Теллі, і результати були досить таки задовільні. Він бачив усе, але нічого не зміг збагнути. Наприкінці дня він знову зайшов до містера Теллі. «Зачекайте хвилину», – звернувся він до власника крамниці, який зустрів його не дуже привітно. «З усього видно, що я міг би стати вашим клієнтом». Теллі засміявся. «Чому ж ні? Кармайкл сти з губи». «Звідки вам відомо, скільки у мене на банківському рахунку? Чи, може, у вас суворо обмежене коло клієнтів?» «Ні, але...» Кармайкл швидко провадив. «Я провів невеликі розслідування і прослідкував за вашими клієнтами. Так, я стежив за ними. І я з'ясував, що вони купували у вас». Вираз обличчя Теллі змінився. «Справді? Справді? Вони поспіхом розгортали свої невеликі згортки». Тож я встиг помітити, що в них. Кілька речей я не зміг роздивитися, але побачив достатньо. Щоб удатися до законів логіки, містера Теллі. Ось висновок, ваші покупці не знають, що вони придбали у вас. Це щось на зразок кота в мішку. Декілька разів вони були дуже здивовані. Приміром, чоловік, який розгорнув пакунок і знайшов у ньому стару газетну вирізку. А що ви скажете про сонцезахисні окуляри чи про револьвер? Між іншим, можливо, не зареєстрований. «І діамант, мабуть, штучний, бо завеликий», – промимрив містер Теллі. «Я, звісно, підбори на ходу не зриваю, але маю добрий нюх на сенсації. Так чи інакше, більшість ваших клієнтів – великі цяці. І чому ж один з них не заплатив, як той перший покупець, якого я зустрів тут вранці?» Уся справа побудована на довірі», – мовив Теллі. «У мене своя етика. Я повинен чинити так, щоб мати чисте сумління». Це відповідальність, розумієте, я продаю свої товари з гарантією. Виплата провадиться тільки після того, як товар задовольнив покупця. Тож яйце, сонцезахисні окуляри, пара рукавичок, гадаю, вони задовольнили ваших клієнтів. Газетна вирізка, револьвер і діамант. За яким принципом ви добираєте товари? Теллі промовчав. Кармайкл посміхнувся. «У вас є хлопчик на побігеньках, ви його кудись посилаєте, і він повертається з пакунками. Можливо, він іде до бакалійника на Медісон-Авеню і купує яйце, або до ломбарду на Шостій-Авеню за револьвером, або...» «Та втім, я вже казав, що в будь-якому разі дізнаюся, в чому полягає ваш бізнес». «Ви дізналися?» – поцікавився Теллі. «У нас є те, що вам треба», процитував Кар Майкл, – процитував Кармайкл, «але як ви дізнаєтесь?» «Ви переходите до висновків. Я нажив собі головний біль. У мене не було сонцезахисних окулярів. І я не вірю в чаклунство. Послухайте, містер Теллі. Я по самозав'язку ситий дивовижними маленькими крамницями, що продають незвичайні речі. Я дуже багато знаю про них. Я писав про них. Чоловік іде вулицею, і раптом його увагу привертає дивна крамничка, власник якої відмовляється обслуговувати його». Він продає речі тільки ельфам, або таки продає йому подвійний магічний талісман. Пхе. Хм, звався Теллі. «Гмукайте собі на здоров'я! Ви ж не можете перечити логіці!» «Або ви займаєтесь старанно продуманим шахрайством, або це маленька чарівна крамничка. А цьому я не вірю, бо це нелогічно». «Чому ж ні? Через економічні фактори», – категорично заявив Кармайкл. Припустімо, що ви володієте якимись надприродними таємницями. Наприклад, можете виготовляти телепатичні прилади. Гаразд. Тоді якого дітька виготовляти ці прилади, продавати їх і заробляти таким чином собі на життя? Варто лише використати один такий пристрій, прочитати думки якогось маклера і придбати саме ті акції, що треба. Тут є якась загадка. Якщо ви такий усезнаючий, то для чого вам ця крамниця? Навіщо вдавати себе Робін Гуда? Телі промовчав. Я часто запитував себе, чому виноторгівці купують вино вдвічі дешевше, ніж продають, процитував Кармайкл. Ну а що купуєте ви? Мені відомо, що ви продаєте сонцезахисні окуляри та яйця. Ви допитлива людина, містере Кармайкл, пробурмотів Теллі. Вам ніколи не спадало на думку, що все це вас не стосується. Я міг би стати вашим клієнтом, повторив Кармайкл. Що ви скажете на це? Теллі пильно глянув на нього своїми холодними блакитними очима. В них засвітилося щось нове. Він стис губи і спохмурнів. «Я не подумав про таку можливість», – визнав він. «Що ж, за певних обставин це можливо. Вибачте, я на хвилину залишу вас». «Звичайно», – погодився Кармайкл. Теллі пройшов за завісу. На дворі машини мляво сунули уздовж парк Авеню. Чим нижче сонце хилилося до заходу за Гудзоном, Тим глибші сині сутінки западали на вулиці, дерлися вгору по барикадах будівель. Кармайкл уперся очима в напис «Ми маємо те, що вам треба», і посміхнувся. У задній кімнаті Теллі припав очима до візиру бінокуляра і закрутив верньєр. Він повторив операцію кілька разів. Потім, кусаючи губу, в нього була добра душа, покликав посильного і віддав розпорядження. Після цього він повернувся до Кармайкла. «Ви – мій клієнт», – сповістив він, але за певних умов. «Маєте на увазі стан мого банківського рахунку?» «Ні», – відповів Теллі. «Я надам вам пільги. Збагніть одну річ. У мене дійсно є те, що вам треба. Ви не знаєте, а я знаю, що вам треба. І коли це трапиться, гаразд, я продам саме те, що вам треба, скажімо, за п'ять доларів». Кармайкл потягнувся до гаманця. Теллі спинив його. Заплатите, коли будете задоволені. І ще одне гроші то лише номінальна частка плати, і є й інше. Якщо покупка задовольнить вас, пообіцяйте ніколи не наближатися до моєї крамниці і ніде не згадувати її. Зрозуміло, повільно відказав Кармайкл. Його теорії дещо змінилися. Вам не доведеться довго чекати, ага, ось і він. Дзвоник сповістив, що повернувся посильний. Теллі вибачився і вийшов. Невдовзі він повернувся з дбайливо загорненим пакунком і тицьнув його Кармайклові в руки. «Тримайте це при собі», – наказав Теллі. «На все добре». Кармайкл кивнув, поклав пакунок до кишені і вийшов. Почуваючи себе багатієм, він узяв таксі і вирушив до відомого йому бару. Там, при тьмяному світлі, він розгорнув пакунок. «Хабар», – вирішив він. Телі заплатив йому, щоб змусити мовчати про своє діло, хоч яке воно там є. Добре, живи сам, дай жити іншим. Цікаво, скільки? Десять тисяч? П'ятдесят тисяч? Який у нього розмах? Він розкрив довгасту картонну коробку. Там, загорнуті у цигарковий папір, лежали ножиці. Їхні леза були сховані у клеєні картонні піховки. Кармайкл тихо лайнувся. Випив своє віскі з содовою і замовив ще одне, але не торкнувся його. Подивившись на годинник, він вирішив, що крамниця на парк Авеню вже зачинена, і містер Теллі пішов. «Вдвічі дешевше, ніж продають», – згадав Кармайкл. «Може, це ножиці Атропи?» «Ні, синітниця!» Він дістав ножиці з піховок і поклацав ними. Нічого не сталося. Вилиці Кармайкла спаленіли. Він сховав ножиці у піховки і поклав до бічної кишені пальта. Звичайнісіньке шахрайство. Він вирішив завітати до Пітера Теллі наступного дня. А тим часом він згадав, що домовився повечеряти з однією із дівчат редакції, заплатив за візки і поспіхом вийшов. На дворі стемніло, з парку дув холодний північний вітер. Кармайкл щільніше закутав шию шарфом і зупинив таксі. Його пекла досада. За півгодини худорлявий чоловік із сумними очима, Джері Ворд, один з помічників редактора, знайшов його в барі, де Кармайкл гає час. «Чекаєш, Бетсі?» – запитав Ворд, кинувши в бік ресторану. «Вона попрохала мене передати, що не зможе прийти. Термінова стаття, вибачається і все таке. Де тебе носило сьогодні? Я трохи запарився, давай вип'ємо». Вони налягли на житні віскі. Кармайкл уже добряче був на підпитку. Його вилиці ще більше почервоніли, а обличчя спохмурніла. «Те, що вам треба», – промовив він. «Отклятий дури світ». «Ге? Нічого. Допивай, я оце щойно вирішив посадити одного чолов'ягу в калошу, якщо зможу». «Ти мало сам не сів калошу. Ті дані щодо копалень. Яйця, окуляри. Я вирятував тебе з біди». Помовч, наказав Кармайкл і замовив іще по одній. Щоразу, коли він відчував тягар-ножиць у кишені, його губи ворушилися. Після п'ятої черки вурт жалібно протягнув. Я не проти того, щоб робити людям добро, але мені хотілося б розповісти про це. А ти мені не даєш, мені хочеться лише трохи вдячності. Гаразд, розповідай, погодився Кармайкл. «Давай, вихваляйся. Кому це заважає? Ворд був задоволений. «Дані щодо копалень, ось у чому штука. Тебе не було сьогодні в редакції, та я перехопив їх. Звіривши з нашими даними, я помітив, що твоя інформація про транс була геть неправильна. Якби я не виправив цифри, то так би воно й потрапило до НАБО. Що? Транс-стіл? Вони... Ах, бо, вдоре, просто гнав Кармайкл». «Я знаю, що мої дані не збігаються з редакційним, я хотів написати доповідну, щоб їх виправили. У мене власне джерело інформації, чого ти лізеш не у свої справи». Ворд закліпав очима. «Я хотів допомогти!» «Акції могли б зрости на 5 доларів», – сказав Кармайкл. Майкл. «Після довгих пошуків я таки докопався до надійних джерел інформації. Послухай, чи матеріал уже підписаний до друко». «Не знаю. Мабуть, чи ні. Крофт ще вичитував гранки». «Чудово!» – вигукнув кормовець.